«Я її чимось образив?» – спитав чоловік у Марусі. «Ні, кожен має своїх скалетів у шафі. От і все. Це нормально. Головне не лізти до чужої шафи, якщо тебе про це не просять». «Якісь ви дивні. Гаразд. Я йтиму вже. Фото потім скину, добре?» «Добре, біжи. Іллі, вітання. Перекажу». Малюк завовтузився і засупів. Маруся підійшла, узяла з горточок на руки, сіла в крісло біля вікна і приклала маля до грудей. Хлопчик глянув на неї дуже по-дорослому, немов тінь минулого промайнула в його погляді, і аж тоді жадібно присмоктався до грудей. Хай там як, навіть якщо він їх і знайде, Маруся більше не дасть йому доторкнутися ні до неї, ні до її дитини. За вікном пролітали поодинокі сніжинки. Здивовано роззиралися між оголених дерев, завмирали в нерішучості, а потім обережно торкалися покручених гілок. І сад знав, що все буде добре, бо є ці перші сніжинки, а значить, потім буде весна, і все буде так, як повинно бути, бо є оці перші сніжинки. І Маруся знала, що все буде добре, бо є маля, яке їй довірив Бог. Є Ілля, який нікому не дасть її скривдити. І є вона, яка ще так багато повинна сказати їм обом, найріднішим, так багато, що й життя не вистачить. Маруся замріяно всміхнулася, і любов обережно накинула шаль на її плечі. Відчула, як хтось мене тормосить за плече. Сиділа в навушниках, ловила слова, смакувала їх замість кави Загорталася в них, повторювала немов молитву за голосом у навушниках Готує осінь сцену до вистави Малює диво в кольорах куліс На ганку п'ю останню літню каву Яке ж прощання без вечірніх сліз То що, мій серпню, доживем до червня? І аж тоді посидим при вогні ти юним будеш, я вже майже древнім, але ти будеш снитися мені. Коли навіє холодів приблудних, і гріти буде спогад на вздогін, Коли дощі, як сірі-сірі будні, коли від них закашляє камін, Коли в снігах я так забагну літа, а ще між нами пів календаря, Коли зима, як біла-біла міта, коли душа, як храм без вівтаря. Тебе згадаю, друже, поруділий, коли плечем торкнуся висоти і пригублю, що так осточортіло. Мене ще нарік, дочекайся ти. Я йшла за тим голосом, трималася за нього, бо це було єдине справжнє посеред цього дому і цих людей. Словам було байдуже до мого минулого і теперішнього. Вони розливалися молочними ріками. Їх не обходило, крізь чию могилу я намагалася продертися, кого любила чи ненавиділа. Вони просто собі були. Брали за руку і вели за собою туди, де важить лише те, чи вмієш ти слухати. «До тебе прийшли. Що ти там все слухаєш?» Медсестра зайшла до моєї палати і поторсала за плече. «Так, так, йду вже. Не вже, мама?» «Трохи ранувато». Не мама. Рано чи пізно ми мали зустрітися. Ось так, у притул. Ти справді тут? А я не вірила. Кожен десь є. Я тут. Не знала, куди сісти. Чи на диван біля неї, чи взяти стільчик і поставити навпроти. Давно вона розглядала мене, а я почувалася під її пильним поглядом маленькою комашкою, яку от-от і... «Ви прийшли перепитати про мій термін перебування тут?» – наважилася глянути у вічі. «Та й взагалі роздивитися її. А що? Тільки їй можна?» «Красива. Я у своїй фіолетовій піжамі нечесана, і вона війнула парфумами». «О, так, у тому моєму житті були такі милі дрібнички, як парфуми, фарба для волосся, панчохи. Відчула якусь таку химерну хвилеву тоскноту за ними». Кольнуло і минулося. Це ж не ти. Це ти болиш. Ні, радше з цікавості. Тебе не було на похороні. Чому? Я не знала. Я ж тоді... А потім... Що їй можу сказати? Та можеш не говорити. Знаю я про все і про могилу і про... Звідки? Урешті наважилася сісти на інший крайчик дивана. Не забувай, він був моїм чоловіком. Я все про нього знала, повернулася до мене. І про мене.